România în direct La Europa FM Emisiune susținută de Școala de Bani Un proiect de educație financiară marca PCR. Dacă ei sunt de acord, în marea lor majoritate, iar consultarea publică va fi transparentă, va fi și în online, va fi și cu uh, chestionare uh, distribuite prin asociații, în paralel va fi și un sondaj uh, de opinie... Vom introduce această taxă pentru că vom ajunge ca în București să nu mai putem circula. Nimeni nu vrea să renunțe la mașina mică, locurile de parcare sunt cele pe care le știm. Scoțându-se această taxă de mediu, au venit iarăși toate rablele din Europa în România și în special în capitală. Nu putem continua așa. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Ați ascultat-o încă o dată pe doamna Gabriela Vrânceanu Firea Pandele, primarul general al Capitalei, care zice că o să-i întrebe pe bucureșteni dacă să introducă o taxă de mediu. Astea sunt toate detaliile pe care le avem în momentul de față. Declarația a fost făcută la interviurile adevărului. Înțeleg că nu va face un referendum, ci niște sondaje. Eu am mari rețineri în legătură cu astfel de sondaje, vă spun sincer. Se poate face un referendum pe această temă, să fim bineînțeleși și, fără a da foarte multe detalii despre ce va face cu banii respectivi. Eu, din formularea doamnei primar, înțeleg că se gândește la o taxă prohibitivă, o chestie care să reducă traficul. Da, se poate face și în chestiunea asta, deși mi se pare mie că am fi cu toții mai de acord să ajungem la așa ceva, dacă ne-ar spune și uite, din banii ăștia o să mai cumpăr trei autobuze sau o să fac niște parcări rezidențiale astfel încât să nu mai țineți mașinile pe străzi sau o să extindem metrou care, da, în momentul de față e la Ministerul Transporturilor sau, sau, sau, sau Sigur, e deocamdată doar o idee aruncată Nu este o idee nouă, vă reamintesc faptul că ea a fost pusă în dezbatere pentru prima dată de fostul viceprim-ministru Daniel Constantin acum un an de zile de vremea când făcea parte din alde și nu plecase de la guvernare. Deci, această dezbatere nu este una pentru bucureșteni, această dezbatere este, de fapt, pentru toți cetățenii României, indiferent că trăiesc sau că nu trăiesc într-un oraș aglomerat, nu se pot face discriminări pentru cei care sunt din orașul respectiv, discriminări pozitive. Unii să plătească, alții să nu plătească, și așa cum ați auzit la știrile Europa FM, la Londra se aplică de astăzi o taxă cu adevărat prohibitivă pentru tranzitarea orașului, exista deja o astfel de taxă pentru centrul orașului, ceea ce s-ar putea să avem și noi dacă dorim acest lucru. Aceasta este dezbaterea de azi. Ce ar trebui să facă, ar trebui sau nu ar trebui primăriile marilor orașe din România să introducă o astfel de taxă și în ce condiții dumneavoastră ați fi de acord cu ea? 0372069599. Încerc să iau cât mai multe telefoane astăzi. Haideți să auzim argumentele dumneavoastră. Bună ziua, Andrei. Bună ziua. Vă ascultăm. Andrei mă numesc, sunt din Timișoara. Aș fi de acord cu astfel de taxă? În primul rând, la sugestia mea ar fi să fie împărțită pe zone, adică să fie o anumită taxă pe zone de intrare în oraș pentru toți participanții la trafic, dar în primul rând aș vrea să se investească acești bani în, nu, în infrastructură pentru mașinile electrice, în autobuze electrice, și aici mă refer la Timișoara, pentru că, după părerea mea, prin acest mod s-ar mai elibera un pic traficul, pentru că este mai mult decât sprangulat în Timișoara. De când cu semaforișoara, dacă mi-am inteles că bine. De când cu semaforișoara, de când cu lucrările, sunt lucrări peste lucrări, este foarte, foarte, foarte aglomerată. Eu lucrez în vânzări, sunt foarte mult timp în mașină, în trafic, și simt cum îmbătrânesc în fiecare zi în trafic. Și o astfel de taxă credeți dumneavoastră că o să vă lase mai singur în trafic decât sunteți în momentul de față? Aș crede că da. Sau mm. cel puțin dacă s-ar mai reduce, eu știu măcar în zonele foarte aglomerate, și aici mă refer la centru, s-ar mai reduce traficul. Prin o astfel de taxă, restricționând intrarea, nu știu, mașinilor care sunt sub euro 4 sau ceva de genul ăsta. Vă mulțumesc pentru telefon Andrei, pentru aceea dintre dumneavoastră care nu știu, semaforișoara, are sau mă rog, așa se spune popular, a reprezentat o investiție în infrastructura rutieră, și anume o investiție în semafoare inteligente care ar fi trebuit să reducă blocajele de trafic. 0372069599. Bună ziua, Ilie. Bună ziua, bună ziua și bine vă regăsit. Uh, în primul rând, aș fi de acord cu introducerea unei taxe să zicem, de tranzit uh, a marelor orașe, dar la rândul să fie investite strict pe această problemă, pentru că și așa suntem sufocați de locurile de parcare, de cel puțin, eu sunt din București. Uh -huh. uh, pe de-o parte trebuie să ne gândim și la cei care au făcut, poate, sacrificii destul de mari ca să-și cumpere o mașină, Euro 4, uh, poate au reușit anul acesta sau anul trecut și uh, de la an la an să schimbă legea și trebuie să facă iar sacrificii să schimbe mașina ca să, să poată să ajungă să, să fie în rândul lumii, să zic așa, cu, cu, cu un euro 5, un euro Da Așa, ne gândim. Și... și dacă ne gândim, la ce concluzie ajungem? A zis să ne gândim nu... și la cei care au făcut efortul Ne gândim. Și cum procedăm? Eu, ca și instituție, dacă aș, aș propune introducerea unei legi, ar trebui să iau în calcul și ce pot face cei care au mașină euro 4, pentru că poate nu-și dau uh, banii ca să transiteze, transiteze un, uh, un oraș mare, ca să obligat o să și alte orașe, gen Brașov, uh, Sibiu, care sunt orașe de tranzit. Brașov are o centură, da. să știți, o centură de la un cap la... Adică, Brașov poți să-l ocolești. Sibiu de asemenea. Vorbesc de da, exemplele da, da. pe care le-ați luat noastră. Bucureștiul A, are de. o centură care nu este viabilă. Adică, dacă nu ești cumva cu un tir și te oprește legea să intri în București, atunci nu o să alegi niciodată centura Bucureștiului, pentru că este infernală. Stai o zi. Să o colegi București știu, pe centură. Știu și știm cu toții lucrul ăsta, pentru că încă se lucrează la ea și pă, sperăm să o... nu se curând. lucrează la ea, asta e o vrăjală. De fapt, nu se lucrează la centura Bucureștiului în mod serios, niciodată nu s-a lucrat, cu excepția unei scurte perioade din 2011 sau 2010, dacă mai țineți noastră minte, și când s-a da, făcut da, da. tronsonul dintre Chitila și A2, de fapt n-ajunge până da, la A2 da, pe patru da, benzi. Da? Așa este, Așa este, așa este, așa este și nu-și dau interesul uh, de asta, dar a, încă o dată mă repet, dacă banii care s-ar strânge din această taxă uh, s-ar duce strict pe problema noastră ca și uh, Bucureștiem, să zicem, da, uh, organizează organizăm sau facem o parcare în care să de reședință. De, uh, hai să luăm parcarea de la universitate. S-au investit de, enorm de mulți bani. Uh -huh. Nu știu dacă ați fost luat în parcarea aceea, este goală. Nu e adevărat. Iertați-mă, istoric... iertați ajung. Acum mai rar că prefer metroul, dar ajungeam de cel puțin două ori pe săptămână în parcarea respectivă. Nu este goală. Este folosită. Îmi pare rău să vă spun, eu, eu e adevărat că a durat vreo 2 ani până când bucureștenii au, au acceptat ideea de a folosi parcarea în loc să lase mașinile pe străzi. E adevărat ce spuneți? Că avem o problemă majoră cu locurile de parcare în sensul în care o bună parte din București este parcare. Străzile, primele bani, benzi ale străzilor și nu numai. În momentul de față avem foarte multe străzi laterale pe care se circulă pe două sensuri în care sunt parcate mașini și pe o parte și pe cealaltă. E un, e un infern să treci pe acolo, trebuie să fii înțelegător, să-i dai flash ăla din față, să-l lași și pe el să treacă, să mai treci și așa tu. Este și, așa este. Și ca să închidă, uh, nu știu dacă uh, treaba cu sondajul ar fi, ar fi ceva pentru că. Pe mine mă îngrozește sondaje. Așa, orice sondaje ar propune oricine de la PSD, pe mine mă îngrozește că știu cum se fac. Deci, da, de-aia am zis că nu mi se pare o idee bună asta cu sondajul. Da, da doamna, fire, a zis, doamne, consultăm, punem în postă. Depinde, depinde ce vrea să obțină din, Dacă De exemplu, dacă întreb pensionarii din București, atunci pensionarii din București au să-i taxeze, doamne, dă-i cu mașinile lor. Dacă întreb pe cei care sunt activi și lucrează în zone în care nu e metrou în momentul de față, să zic că băi, da, ok, eu n-am alternativă, va trebui să plătesc. Eu acum merg cu metrou pentru că Europa FM și-a mutat sediul într-o zonă în care e metrou. Când eram Băneasa, de exemplu, nu aveam această opțiune. Vedeți? E complicat. 0372069599, Dan, bună ziua! Bună ziua! Face de colegii, înainte am să fac puțin note discordantă. Nu sunt deloc de acord cu taxa respectivă. Unu, pentru că autoritățile niciun caz nu sunt interesate să degrevezi cumva traficul sau se ajungă la niște orașe mai puțin poluate. Eu sunt din Iași. Și, în primul rând, nu poți vii ca autoritate locală să percepi vreo taxă în momentul în care tu, cu transportul public, cumperi autobuze de la mâna a doua, ai un parc auto extrem de învechit și alte lucruri. De ce o astfel de taxă n-ar putea finanța exact înlocuirea unor autobuze cu altele mai noi, mai ecologice, mai puțin poluante? Da, dar care este... Problema de credibilitate aici, când tu vii să ceri anumitor persoane să nu mai ajungă cu mașinile sau să-și cumpere mașini mai noi, iar tu, ca autoritate publică, vii cu rabile de 20 de ani și le pui în trafic, atunci cred că nu mai are niciun rost să, să, să mai cer ceva de la ceilalți. Unu. Doi, problema este că aglomerațiile din marile orașe nu e, au apărut datorită scoaterii taxelor, Trendul din anii 2000, de la începutul Corect. anilor 2000, așa este începe să fie unul ascendent. Deci, da, o singură, numai puțin, vă întreru și vă las după aia să continuați. Da, da, da. avem probleme de trafic pentru că n-am știut să anticipăm aceste probleme, deși ele erau da. evidente peste tot. Singura, singura notabilă excepție este Oradea, din punctul meu de vedere, unde există da. într-adevăr un bun management da. al traficului. Și acolo, da. cu niște țăpurituri din alea, adică când a început Bolojan să le dea amenzi și să le ia mașinile, lumea a început să-l înjure. Normal, da. firesc. Dar dacă a mers mai departe, acum nu are probleme de trafic. În rest, în România e jale peste tot. Exact. În Iași, pe exemplu, marele piper magazinei, magazine de bricolari, sunt puse pur și simplu la câțiva metri de centru civic. La distanții foarte mici. Adică, da. La... Și de București la de Ei, când facem prostiile astea, spre exemplu, în planul de urbanism, avem pretenția după aia să avem orașe cu un trafic extraordinar, oricum, chiar dacă va intru... se va introduce o taxă, stoparea matriculărilor, a mașinilor second-hand, nu o să se stopeze. o să... Dan. Ajungă mai puțin. Dan, eu sunt de acord dar... cu dumneavoastră că am făcut multe prostii da. noi ca națiune și fiecare așa. comunitate întrea în parte, dar acum ce să zicem? Hai că am făcut prea multe prostii ca să așa. mai remediem ceva, hai să le lăsăm așa cum sunt? Nu, nu, nu. În primul rând, mergem pe un principiu medical, profesional. Dacă vrem să punem o taxă, întâi oferim populației și soluții. Ia, adică un Nu! Pur și simplu, păi nu ridicăm ziceți. puține... Cu... Păi vă dau, de exemplu, prin ridic... dacă avea avut un, un trai decent, credeți că mie, spre exemplu, nu mi-ar conveni să conduc o mașină nouă, să am o mașină electrică sau un, un automobil cât mai nou, cât mai sigur, cu siguranță că îmi doresc lucrul ăsta. Dar dacă nu-mi permit, condițiile sociale nu-mi permit, plus că de exemplu, în ea, și transportul public nu mi oferă nimic, nicio soluție viabilă să-l locuiesc, să-l las mașina acasă și să mă duc cu tramvaiul sau cu autobuzul. Fac și mai mult și, și într-un mijloc de transport. Deci la Iași nu există grup. soluție din punctul nostru de vedere, cu, nici cu taxă, nu nici fără că... taxă. Da, nu. În primul rând, taxa asta nu are niciun rol de prevenție, În primul rând, taxa asta este pusă strict pentru a acoperi alte găuri. Poate despre... fi așa Nici cum ziceți dumneavoastră, dar încă o dată aș vrea să, tocmai de aceea, pentru a preveni situațiile în care politicienii s-ar folosi, să spunem, de nevoia și dorința noastră de a respira, de a ne crește copiii, domnule, într-o atmosferă mai curată, tocmai de aceea trebuie să avem aceste dezbateri, în care noi, cetățenii, trebuie să le spunem, băi, cu banii vreau să faci asta. De aia am pus imediat pe masă acest subiect, de îndată ce doamna Firea a achesat la o astfel de idee. 0372069599, Emilian, bună ziua! Bună ziua, bună ziua! Eu vreau să vin cu o teorie a conspirației legată de ce s-a vehiculat prin presă de revenirea taxei auto pe, mă rog, asta S-a vehiculat, a recunoscut-o și Dragnea, există această a, okay. intenție? Mie mi se pare că a fost totul planificat de la început. Adică mi se pare că a fost uh, voi să se renunțe la ca să vină mai multe mașini în asta mai proaste. Nu domnule, arăt, nu? nu, domnule. Au băgat un în mod electoral înainte de alegeri ca să câștige niște voturi, după care și-au dat seama că au făcut o prostie pe care nu mai știu cum să o repare, iar acum discută în, discut, într-adevăr la nivel național de o taxă uh -huh. ca, care să fie cumva inclusă sau să funcționeze la fel ca impozitul pe proprietate în cazul mașinilor. Deci lucrurile sunt atât de simple, asta e o altă, am depășit această dezbatere. Acum vorbim strict da, de taxe da. municipale. Referitor la ce ai spus mai devreme în emisiune, că, când a început, că firea putea să anunțe ce, fa ce o să facă cu banii ăștia, adică că o să-i investească, nu știu, în infrastructură sau mai știu eu ce, mie mi se pare că putea să zică orice vrăjeală că oricum nu verifică nimeni. Adică eu n-am auzit pe cineva să verifice ce face ea cu bani. Pare rău deci, să adică... vă atrag atenția că lucrurile nu sunt chiar așa cum credeți vă noastră, Emilian. Să vă spun că eu, cel puțin ca jurnalist, o urmăresc pe doamna Firia din campanie electorală. De atunci, în mod public... I-am adresat această problemă. Doamna Gabriela, vezi că nu ne zici cum reduci problemele de trafic, Vezi că nu adresezi problema uh, locurilor de parcare rezidențială. Nicu Șordan, care era contracandidat și care, într-adevăr, avea un program oarecum similar cu al Gabrielei Firea, măcar a spus cinstit. Nu am soluții de niște sute de milioane de euro, astfel încât să uh, construiesc parcări între blocuri. Din punctul meu de vedere a greșit și Nicu Șordan, dar măcar a fost cinstit. Gabriela n-a vorbit despre asta. Deși era previzibil încă de atunci că vom ajunge aici. Ok, suntem acolo. Acum hai să căutăm împreună soluții. Asta vă cer. Implicați-vă. 0372069599 Radu, bună ziua. Bună ziua. Vă ascultăm. Taxa asta mi se pare din ciclu ne-a prins iarna, ne-a pregătiți. O oh, da, suntem în urmă. Sigur că da. Trebuia să anticipăm aglomerarea orașelor. Ea era evidentă de câțiva ani. Păi asta pe de-o parte, pe de altă parte nu taxa asta e o problemă în sine, ci felul în care se iau deciziile uh, legate de infrastructurile locale, uh, unde de fapt nu se face nimic decât la presiunea evenimentelor. Nimeni nu anticipează absolut nimic, mm. în, în majoritatea. Radu. Din, din București. Ok, poate vă mai amintiți. Poate și alți oameni din altă parte își mai amintesc pentru că la București am avut cea mai vizibilă campanie electorală, că doamna Firea a zis că rezolvă problema traficului în șase luni. După un an de zile, traficul, fără să se fi produs cine știe ce șantierizare în București, traficul e Chiar mai rău decât era înainte. Acum, doamna Firea încearcă în mod evident să scape de această problemă, dând vina pe faptul că s-a scos taxa auto. A avut o contribuție categorică, a avut o contribuție. Are o scuză, doamna Firea? Sigur că n-are nicio scuză. Dar eu încerc acum să fac această dezbatere utilă, indiferent de sentimentele pe care eu sau de le avem față de doamna Firea, PSD și așa mai departe. E totuși aerul nostru pe care îl respirăm. Nu e vorba de sentimente aici, este vorba, dacă vreți, un exemplu foarte simpatic al orașului Viena, care funcționează uh, și în ziua de astăzi, după planul urbanistic general făcut în anul 1905. Iar dacă vă veți uita pe cifrele statistice ale orașului Viena, veți vedea că uh, este pe primele poziții în lume, la foarte multe capitole, legate de nivelul de trai și de sănătatea al cetățeanului locuitor al acestui oraș. Diferența de comparație între ce se întâmplă acolo și ce se întâmplă în orașele românești este ca de la noi la Andromeda. Adică da, este. Da. Nu știu la care sens. Da, nu cred că are sens să vorbim despre. Viena are foarte multe zone pietonale în partea centrală a orașului. Se circulă de asemenea foarte mult cu bicicleta în Viena, transportul public este excepțional în Viena, ce să mai... Facilitățile nu au niciun cusur, apa de la robinetul din Viena este perfect Haideți, potabilă... Hai, și... hai mai încoala, mai la București, sau măcar la Timișoara, dacă vreți să facem comparații cu Viena, nu? <laughs> și hai să găsim cumva niște soluții, asta vă, sunteți de acord sau nu sunteți de acord cu astfel de taxă în orașul în care trăiți? Și ce să se facă cu banii ăia? taxa, da, e utilă. Trebuia făcută de ani de zile această taxă. Nu, este o, nu mi se pare o problemă această taxă. Problema este faptul că, iată, sondajul ăsta propus vis-a-vis -vis de această taxă este defect prin faptul că vrea să întrebe locuitorii despre o taxă. Ok, dar pe mine dacă mă întreabă ca cetățean al orașului București despre o taxă, prima mea întrebare este, ok, și dacă nu punem taxa asta, ce? care e alternativa? Iar alternativa nu este, rămânem cu aglomerația. Și eu vreau ca la această taxă să văd încă alte 4-5 soluții din care eu, ca cetățean, să aleg, da, domne, uite, asta mi se pare cea mai inteligentă. Să înțeleg că n-aveți mai... nicio idee, Radu, așteptați doar să vină cineva să vă servească un platoaj cu soluții, și dumneavoastră să ziceți, da, asta. A, vreau, vreau să servim această soluție astăzi, la prânz. E cam puțin, uh... Radu. Iertați-mă că sunt un pic ironic cu dumneavoastră, e cam. Nu, nu, no, no, e, e, e ok, e ok observația. Este foarte ok observația. Dar. Îmi asum faptul că nu mă implic, dar dacă sunt întrebați ce cu asta, răspund. Vă mulțumesc pentru telefon. 037 Victor, bună ziua! Bună ziua! Vă amintesc tuturor că nu este o dezbatere între bucureșteni. Avem multe orașe aglomerate din România, până și Severinul s-a aglomerat, dacă vreți să vă spun așa, opinia unui Severin. -am plecat acum 25 de ani de acolo. Poftiți, Victor! Da, deci nu sunt de acord cu o taxă pusă așa iurea, dar pentru fluidizarea traficului și implicit uh, reducerea poluării ar trebui făcute niște platforme undeva în afara orașului, unde toate autovehiculele care sunt de firmă, și nu numai de firmă, și care sunt pe persoane fizice și sunt dubițe fel de fel de nebunii astea, până în 3,5 tone, care au dreptul de a circula în orașe și ocupă două locuri de parcare sau mă rog, să fie duse acolo. De ce? Să fie duse acolo pentru că ocupă foarte mult loc. Chiar dacă sunt orașe de provincie, sunt lăsate pe străzi, în fața porții. Pentru că nu există pita. locuri de parcare, de niciun fel. Dar dumneavoastră nu Noi... am înțeles ce vreți să duceți în afara orașului. Deci toate mașinile care sunt de transport marfă de 3,5 tone să nu mai stea pe timpul nopții parcate pe toate străzile laterale, așa cum a spus nu mai devreme. Nu sunt de foarte multe, să știți. Din categoria S -s -s -s. în care spuneți, dumneavoastră? Oh, dacă le adunăm pe toate, vă spun. Sunt fel de fel de rulote din aia Mai, Mai sunt. Uh, Mai sunt. Sunt de acord cu noastră, dar nu sunt foarte opturează. multe. Opturează. Opturează. Sunt de transport alte vehicule și tot așa. Bun, iată, -o, o soluție. O soluție. Să se facă parte pe... Da, spuneți. Pentru, pentru 3,5 tone sau care sunt până în 3,5... Ok, Ok, tot, tot ce înseamnă utilitar și așa, duce în afara orașului pe niște platforme unde să fie păzite de anumite firme care le păzesc, care, așa, dar nu taxe iure. Vrei să-ți o ții neapărat în fața curții și așa, plătești taxa de parcare în fața curții tale, că ai obținut. Mm, vedeți că vă apropiați de o altă soluție pe care a menționat-o doamna Firea pe perioada verii. Să plătim pentru parcarea pe străzi Pentru cea dintre dumneavoastră care își mai amintesc Este sistemul, Pf, ai înscapă numele, cum era la Timișoara pe vremuri Pe vremea lui uh, Ciuhandu Uh, ah, ce scapă numere. Deci să, să plătești, adică, pentru că parchezi oriunde pe străzile unui oraș, iar dacă nu ai un permis de parcare, să fii amendat. 0372069599, Valentin, bună ziua! Bună ziua, măise! Vă ascultăm! Uh, una dintre ideile pe care le am eu este, și mă refer la București acum, pentru că Bucureștiul este locul unde se adună cele mai multe mașini, ar fi taxarea sau impozitarea celor care au rezidența în orașul București, dar au mașini din provincie. Și de ce spun asta? Pentru că acele mașini sunt taxate local și nu în București, ei aici, plătesc impozitele în orașele unde au fost înmatriculate, în schimb, ocupă spațiu și traficul în București. Și dacă ai două răstament? rezidențe? Și Pot găsi și că soluție pentru asta. Cred că ceea ce propuneți dumneavoastră este foarte ușor de evitat. De regulă. cei care au rezidența în București dacă vorbim despre București, merg cu o mașină înmatriculată pe numele Bunicii sau al părinților. Și atunci no. nu se schimbă nimic. Mașina. Rămâne cu rezidența în Dâmbovița sau în Argeș sau în altă parte. Păi nu, dar atâta cât timp cât mașina respectivă e în București și ocupă spațiu în București, trebuie să plătească un impozit în București, nu în Dâmbovița, Ialomita sau Galați. Pentru că dacă te uiți în jur în oraș... Nu, nu, nu. Ascultați-mă, din punct de vedere formal, propuneți sistemul pe care a funcționat bariera lui declarată neconstituțional. Nu poți să taxezi pe cineva doar pentru că e din altă parte. Doar că el să îl forces să aduci impozitul respectiv în orașul și nu în orașul de reședință. Pentru că și, asta, mai va, mai... și asta va face traficul mai fluid dar, mai puțin poluat? Da, da. Nu, niciun caz. Însă vor fi o niște sume considerabile de bani care vor putea fi folosite la fluidizarea, fluidizarea traficului. <sus> începând cu parcări, începând cu locuri de parcare în afara orașilor, care nu e suficient că le construiești acolo, ci va trebui să aduci și niște linii de transport care să lege acele parcări de pentru orașului. Da. Ca să ajungă șoferul dimineața la 5 ca să, și să-și ia utilitarea mă rog, de acolo. E evident. 5, e ușor exagerat că nu poți să ajungi la 5 să de acolo. Dar, oricum ar fi, există în nenumărate țări aceste variante și special, cum mă refer în America, de exemplu, Contrins oamenii mașinile în parcare lângă stația de metro sau lângă stația de tren și se suie în tren și în New York. Doamne, asta a fost și în programul Doamnei Firea. Lăsați-mă să am dubii în legătură cu viabilitatea soluției pe care o pro propuneți dumneavoastră. Eu, sincer, să vă spun, Valentin, nu cred în ea. Nu cred că ar fi o soluție bună. Adică, În primul rând, nu cred că s-ar strânge foarte mulți bani în felul ăsta. În al doilea rând, și dacă s-ar strânge banii, încă o dată. rămâne, și asta e cea mai importantă dezbatere, rămâne întrebarea cum facem cu banii respectiv, astfel încât traficul să fie mai redus și poluarea mai mare. Doar pentru că ne ia, doamna Firea, niște bani, să ne înțelegem. Mă îndoiesc că va fi un trafic mai redus sau o poluare mai mică. Bună ziua, Alexandru! Bună ziua! Vă ascultăm. Uh, domne, mi se pare o propunere asta o prostie, ca toate chiar le propune doamna Firea. Motivul este foarte simplu. Când vrei să îngropi o discuție, creezi o comisie. Așa și în cazul ăsta. Uh, la fel ca și cu parcările. Întâi ridicăm mașinile și după aia facem parcări. Nu. Haideți să facem autos, uh, autostru. Să facem centură ca lumea. Haideți să facem niște parcări. Cum este parcarea de la Păcii, care teoretic a fost gândită uh, pentru a veni omul dacă vine din provincie, și lasă mașina acolo și merge cu metroul. Da. Dar ea a rămas liberă și la ora actuală. Haideți să cheltuim bani și să facem pasajul de la uh, virtuții uh, de, uh, peste ciurel și uh -huh. pasajul de la domnești. Haideți întâi să dăm omului uh, variante și după aia îl taxăm. De ce? Ca să mai avem noi niște bani și ca să ne mai băgăm în cheamă. Uite cine pasă nouă de, uh, de bucureșteni și de mediu și de. Hai să nu mai cheltuim banii pe panseluțe și să mai facem un loc de parcare, Este o grămadă de locuri unde se pot face parcări. Deci este pur și simplu doar o chestiune electorală. Uite, Poate, mai fi. Poate fi așa cum spuneți dumneavoastră, Alexandru. Deci mesajul dumneavoastră e Doamna Firea făne parcări și îi lasă la cu taxa. Am înțeles corect? Absolut, absolut corect. Vă mulțumesc pentru telefon. 0372069599, Mihai, bună ziua! Bună ziua! Uh, N-aș vrea să mă leg doamna fie, că a spus că discutăm altceva. Deci nu sunt de acord cu taxa, cu introducerea taxei și mi se pare că doamna firea nu este eficientă și vreau să vă dau un exemplu concret. Sunteți din București. Nu știu dacă cunoașteți în București, în Berceni, Bulevardul Metalurgiei. Da. Premetro Berceni. Da. După ce se tebetalogiei, după ce cu Turnul Măgurele, se naște un cartier la ora actuală pe locul fostelor sere, către metroberceni. între Metro și metroberceni, plin de blocuri. Pe la fosta fost... termocentrală Sud, nu, dacă nu Nu, nu, nu, nu, nu, nu, no, mai în dreapta, okay. Nu, de la de la Big Berceni, de unde au dat în folosință pasajul mergând drept înainte. Pe metalurgiei până la capăt. Ok. Da? Spre Metro s-au născut câteva de blocuri se construiesc în continuare. Trolăbudu care pleacă de la Big Berceni și face legătura cu metroul de la Big Berceni, se oprește la capătul metalurgiei. Ca așa era Azi? linia gândită dintotdeauna. O, o, apoi, asta puțin, că așa era gândită, da? Vreau să vă spun că acolo am auzit că o să se construiască 44.000 de apartamente. Și ce e rău în asta? Acolo e terenul Azi? mai ieftin, să vă spun. Deci, după criză. Nu! A scăzut sub acela. 50 de euro metru pătrat trebuie de trebuie acolo. Trebuie de, trebuie de, trebuie de aia se construiește acolo. De ce nu plângește doamna Fila liniile de Până în acel cartier, până în sensul giratoriu de la metro, ca să poată să vină oameni din acele cartiere până la metroul la Big Berceni. Am o... dat un exemplu. Da, ok, ok. Da? De ce nu prindește doamna fii la metrou în comuna Berceni? Pentru că sunt foarte mulți oameni care stau în vid la Berceni Găbocăi și vin cu mașina în oraș. Este, el este la suprafață. Este locul drept. Da. Ceea ce spuneți dumneavoastră sunt niște observații de bun simț pentru care vă mulțumesc, Mihai. Într-adevăr, ar fi nevoie de un management general al Bucureștiului și al comunelor sau al fostelor comune, acum unele dintre ele orașe, cum ar fi, de exemplu, voluntari sau otopeni din jurul Bucureștiului. Pentru că, uite, dacă vreți, căutați pe press One E un studiu foarte interesant făcut de sociologul Barbu Mateescu astăzi Îl găsiți de altfel și în aplicația Bizidei, Care observă că printre, oarecum uimit, dar nu este firesc să fie așa Printre județele care pierd locuitori se numără și Bucureștiu. Altfel spus, Bucureștiul se duce, sau cum să vă zic eu, sufocați de centru sau de cartiere, avem tendința să ne ducem către zonele periferice. Ei, în zonele periferice nu există în momentul de față transport în comun cu Bucureștiul, sau este extrem de precar. exemplu, cel mai bun, colegul Petreanu, care e invidios pe mine că pot să merg cu metrou, să vin la serviciu cu metrou, el nu poate. El nu are cum. El vine de la Corbeanca, o comună aflată destul de aproape de București, dar care nu are în momentul de față, transport în comun integrat cu Bucureștiul. Pentru asta ar trebui să renunțăm la Împenii asta cu făcut administrații locale în orice sătuc, comună și așa mai departe, și gândit o, o zonă metropolitană dezvoltată ca atare. Sigur, pentru asta trebuie viziune, e un pic altă discuție. Sunt de acord însă cu dumneavoastră, Mihai, e nevoie de niște oameni care să facă lucrurile astea, să le gândească în perspectivă și să le aplice. Bună ziua, Vasile! Bună ziua, din Timișoara vă sun, spunea dumneavoastră atunci de Tel Park era vorba. Tel Park, așa, doamne. Îmi venea Tel Drum, sincer, să vă spun și îmi da, dădeam seama este. că nu e Tel Drum, e altceva. Nu, Tel Park este. Uh, Nu-ți de acord cu, cu, cu această taxă, nu sunt de acord cu, bun nu de acord cu multe taxe în țara asta, dar eu a zice că, de exemplu, ok, se plătească această taxă, dar această taxă cât va rămâne la 100, cât la 100 va rămâne din acei bani în județul respectiv? Păi, dacă o ia municipalitatea, nu are cum să plece. Bun, dacă luau Municipalitate ar fi ok. Păi nu, în momentul de banii față, banii impozitele locale, să știți, se fac venit la, inclusiv amenziile, se fac venit la bugetul local. Nu pleacă în altă parte. Bine ar fi să fie așa, bine ar fi să fie așa. Nu, așa Bun. e legea P în momentul a, de față okay. în România. dacă rămâne banii respectivi, Ok aș fi dispus să plătesc acea taxă. Cu toate inima aș plăti atâta timp să fac o centură. Așa. Pentru o centură, de exemplu, la ora actuală în Timișoara e foarte, foarte, foarte prost uh, poziționate centurile. Ba... Ce bune care sunt. Ba, nu nu foarte ai. bune care sunt. Așa. Numai centura... domnule, că de probleme la Timișoara de când cu autostrada aia, care funcționează de fapt cumva ca și centură dacă vii, să zicem, dinspre Severin sau dinspre Sibiu și te duci spre Arad. Nu mai treci prin oraș. Da, dar să intri în Timișoara prin Dumb Oite, sigur, e sigur, aveți e aceeași dezastru. problemă cu giroc, dumbrăvița, ce e mai aveți dezastru. noastră pe acolo, cu uh, zonele rezidențiale sud. care nu sunt integrate sau sunt prost integrate cu centru. Există linii de troleu Cent din ce știu eu în momentul okay. de față. centura de sud, pentru centura de sud aș fi dispus să plătesc două taxe în plus ca să se facă. Două taxe în plus ca să se facă. Repet, nu sunt de acord cu această taxă dacă nu se va face nimic cu banii respectivi. Hai să vă mai zic o chestie nasoală despre noi românii și modul în care e organizată țara noastră România. Um... Din păcate, sau nu din păcate, a, nu știu dacă se poate altfel în momentul de față, sigur la București s-ar putea, nu știu, la Timișoara. În România, impozitele și taxele locale sunt atât de mici, încât centurile nu au fost lăsate municipalităților. Ele țin de Ministerul Transporturilor, care știm și noi cum se mișcă. Vai de capul nostru cu Ministerul ăsta al Transporturilor, așa a fost dintotdeauna. De când, nu știu, și dinainte de să fie băsesc cu bă, ministru iar în zilele noastre ce să mai povestim. Din această cauză sunt gândite, sau rare ori, mai bine zis, rare ori centurile primesc prioritatea pe care o stabilește un oraș sau alt oraș. Ele sunt gândite mai degrabă ca zone de tranzit pe lângă oraș și nu sunt dezvoltate astfel încât centura să poată fi folosită de locuitori orașului respectiv, care eventual s-au dus către periferie au ieșit, s-au dus în comunele din jur, locuiesc acolo, dar lucrează în oraș. 0372069599 Am uitat să vă spun de ce. Pentru că sunt taxele și impozitele locale mici. Impozitele pe proprietate în România, deși procentual seamănă cu alea din Germania, printr-o subevaluare a proprietăților ele sunt de vreo 5 ori mai mici. Asta e adevărul simplu, putem să-l acceptăm sau nu. Alexandru, bună ziua! Salut, Moite! Din Olanda, sun? Olanda? Ce vrea să sun. Poveste... Olanda? Olanda, da. Așa. -aș să poveste de ce s-au găsit cei de aici uh -huh. pentru problema mașinilor. Este ca un e cam al treilea oraș ca și importanță, în Olanda, dar în continuare te simți aproape ca într-un sătuc. Eu merg cu bicicleta de un capăt în celălalt al orașului, fără probleme, n-am niciodată desprez de mașini. Ce s-au găsit ei? că gândesc foarte greu să ajungi în centru cu mașina. Au făcut 11.000 de sensurunice, de blocaje... Deci acum, în momentul actual, fați cam 35 de minute cu o mașină. Ha. Și București în îți trebuie o oră ca să ajungi din militari până în centru cu mașina. Da, adevărat. Dar poate București și capitală, nu aș vrea să cumpăr cum e cu Amsterdam. Dar este o... Cred că l-am pierdut pe Alexandru, nu? Ia vezi, l-am pierdut. Hai să... Alo? Alexandru? Alo. Da, se să vă rog, poftiți. Da, așa. A doua soluție este parcarea contra cost. Aici nu există terminul de parcare gratuită și și parcarea în sine costă undeva la 10 lei pe oră. Deci dacă chiar vrei să fii cu mașina în centru... Adică 2 euro. ...aproape de Cam așa, cam așa, exact. Să știți că nu, nu e foarte scumpă. Față de alte zone din Europa, nu e scumpă parcarea la 2 euro. Să știți că nici măgurești nu sunt de departe de tarifurile Da? Da, adică marile parcări, administrația de primărie, tariful e undeva la 4 lei pe oră. Un tarif destul de mare, dar sunt foarte multe parcări private unde acest tarif e mai mare. Și, mă rog, sunt ceva mai mici parcările respective. Mm -hmm. Aici e în zona na, care e mai ieftinută, să o spunem. Așa. A doua soluție, mă rog, a treia care au găsit-o ei, în toată Olanda, este infrastructura de biciclete. Asta, nu știu dacă mai e să povestesc cât de bine e pus la punct aici și aproape... Donle, uitați care ca e problema prioritate. cu infrastructura de biciclete. Noi, în București, avem, avem în momentul de față niște benzi pentru biciclete făcute... De câțiva ani, chiar de pe vremea lui Oprescu, unele începute pe vremea lui Videanu, unele sunt făcute în mai în de joc, adică mai aici câte un pom, așa, pe, niște dunci trase pe trotuar în unele cazuri, cu câte un pom în mijloc, aia e viața, dar să știți că ele sunt foarte puțin circulate. Vă reamintesc faptul că, la un moment dat, în primăvară, doamna Gabriela Firea s-a gândit să facă niște benzi pentru transportul în comun. Moment în care orașul s-a blocat. La vremea aia vă spuneam eu că dacă doamna Firea permite uh, circulația bicicliștilor sau încurajează cumva circulația bicicliștilor pe uh, benzile de transport în comun, asta s-ar putea să fie pe termen scurt o soluție. Din păcate s-a oprit și uh, oamenii au fost fericiți că nu s-au mai blocat orașul. Dar apucat să tragă, să știți, niște... Uh, nu mai avem timp? Mai avem timp. Uh, Domil și pe Mihai. Uh, nu. Alexandru, bună ziua! Amin, amin. dă pe Mihai. Alexandru, dați încet, vă rog. Uh, nu. Alexandru, bună ziua! Da. Cam asta a fost discuția de astăzi, doamnelor și domnilor. Vreau fiecare dintre dumneavoastră să nu uite această discuție și mai ales să se concentreze pe ea. E importantă, indiferent că... Probabil că la nivel de București vom, vom avea o astfel de dezbatere. Sper eu că ea să se facă prin referendum. Acțiunile doamnei Gabriela Firea sunt din ce în ce mai ciudate în ultima perioadă, cel puțin față de cum o cunoșteam eu. Nu, adică sper din suflet să nu comande niște sondaje de alea făcute de Pieleanu și niște uh, scris istorici băgate pensionarilor în uh, cutiile poștale, pentru că noi avem nevoie să dezbatem aceste lucruri. Doamna Gabriela Firea și-a asumat un program greșit, în mod evident, uh, na, mai rău a încurcat lucrurile decât a reușit să le facă, dar nu e târziu, a, a trecut abia un an din mandatul de primar, trebuie, cred, să fie doar mai deschisă la soluții și împreună să găsim, uh, să găsim astfel de soluții, chiar dacă ele presupun... Plata unor taxe sau cofinanțarea unor locuri de parcare rezidențială, Gabriela. Hai să fim deschiși și să le dezbatem că poate ajungem și la soluții. Vă mulțumesc pentru discuția de azi. pcr a prezentat România în direct la Europa FM.